Irunen zoilik eundaberroita mazazpi izan ziren 2018an, indarkeria matxista egindako salaketak eta ez dugu jakingo izu edo lotza gatik, salatu gabe geratzen diren erasoak zenbat diren. Guztien Gatorre Nazaroako gaita bostean, Emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako egunean ekitaldia deitzen dugu. Zabatza plazan, Emakumeek jasatzen duten indarkeria honi eseskoa esateko amaika modu daudela erakusteko. Ekitaldia bostetatik zazpeetar ditara izango da, baina iritar guzti zazpek eta emabost inguruan bertara gertenturatzera deitzen diegu. Jakin badakigu ere, ez ez dela egun bakarreko bokor borroka horregatik, ogitabost, eko deialdian, irungo bigune efeministak martxan jarri zuen eta ondoren, gaurko andreak ere bere egin zuen protokoloa gure gain hartzen dugu. Beraz, Euskal Herrian, emakume bat erailtzen duten bakoitzean, irunen berela erantzungo dugu. Gertak edia, irundik, kanpo izan bada, konzentrazio zabaltza plazan ergingo dugu, saspitaretan. Erosoa, irunen edota eta ondarribien bada, ordea, Bizilagoen elkarteen laguntzas eraso egin den lekuan gertatu gertulatuko dugu